sallallahu alaihi wa rahim. Tuh, diteruskan. Ya ibadi innakum illa man hajatuhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi innakum ja'a illa man atamahu fastat umuni atuukum. Ya ibadi innakum ar illa man kasatuhu faktasu fastaksuuni Wa ya Sesungguhnya kalian itu tersesat Kecuali Orang yang telah aku berikan hidayah kepadanya Ya ibadih Inna kunja' Wa ehabamaku Kalian akan lapar Kecuali Kalian yang telah berikan aku Makanan kepada kalian Maka hendaknya kalian minta Makanan kepada diriku Naseh aku berikan makanan kepada kalian Waihamamaku sungguhnya kalian dalam keadaan telanjang kecuali yang aku telah berikan Pakaian kepadanya Maka anak yang kalian Meminta pakaian kepada diriku Naseh aku berikan pakaian kepada kalian Dari hati sini menunjukkan Annal ibad. Ana, ibadah, mufkirun, ira Allah, Subhanahu Wa Taala. Bahasanya hamba-hamba Allah, hidupan membutuhkan kepada Allah, Subhanahu Wa Taala. Di jamiul umur, dalam segala permasalahan. Di awal hadis disebutkan Innakum dhal illa man hadaituhu Sesungguhnya kalian itu tersesat Kecuali Orang yang aku telah berikan hidayah Kepadanya Dari hadis ini juga bahwasannya Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi Naya'dillah fahual muhtadi وَمَنْ يُطْلِلْ falan تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا Barang siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka dia pun akan mendapat hidayah. مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ وَمَنْ يُطْلِلْ Dan barang siapa yang Allah sesatkan, falan تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا maka engkau tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang mampu memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Jadi kalau Allah SWT sudah menghendaki kita tersesat, maka tidak ada seorang pun, bahkan tidak ada seorang pemimpin pun yang mampu memberikan hidayah. Dalam surah An-Nur, Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh ma zaka min ahadin abada walakinallaha yuzakki may yasha dan kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya walaula fadlullahi wa ini kepada kalian ma zaka minkum min ahadin abada maka tidak ada seorang pun yang terbersihkan dari perbuatan keji dan mungkar untuk selama-lamanya. Jadi manusia akan terus melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maya dosa-dosanya. Walakinallahu yuzakki man Dan akan tadi Allah menyucikan atau membersihkan dari perbuatan keji dan mungkar kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki nah ini juga bahasanya kita bisa terhindarkan dari perbuatan dosa perbuatan maksiat itu juga karena karunia Allah SWT dan rahmatnya selalu disebutkan Rabbana dhulamna anfusana wa'il lam takfirlana wa terhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana dhulamna anfusana wa'arab kami kami telah menganiaya, menvalimi diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni dosa kami, dan memberikan rahmat kepada kami, lalakunanna minal khasirin, sungguh-sungguh, kami termasuk orang yang rugi. Ini juga sering disebutkan ada dalam pujian-pujian yang menelisih syariat bahwasanya Allah yang berhak untuk mengampuni seluruh hamba-Nya yang demikian rahmat dalam surah Fatir ma yaftahi allahu lin-nasi mir rahmatin fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwal azizul hakim di ya, dalam surah Fatir ayat 2 ma rahmah falam sikalahu jadi apa yang Allah telah berikan karunia membukakan kepada itu rahmat maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya jadi misalnya fulan dikasih karunia Allah Rizki, rahmat Allah SWT, kesehatan, dan lain sebagainya. Maka tidak ada seorang pun yang mampu menahannya, walaupun mereka berusaha untuk memberikan terhad kepada orang tersebut. Wa ma'um sik, falah mursidalah min badih dan Siapa yang Allah berhendaki baginya itu Untuk ditahan rahmatnya Maka tidak ada seorang pun yang mampu Melepaskannya Maka Allah berhendaki untuk menghancurkan Seseorang berkara yang mudah Ditahan rezekinya misalnya Ditahan Tentang kesehatannya Maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan rizki kepadanya tidak seorang pun yang mampu menjadikan dia itu sehat wa huwal azizul hakim dan dia Allah maha perkasa lagi maha bijaksana banyak delir yang menunjukkan perkara yang demikian tadi masa rizki itu demikian Wakaim minda betilatahmil rizkaha Allah rezkukah wahai kaum, wahyu Samiul Arief dalam surah An-Nabut ayat 60 pergerakan. Wakaim minda betilatahmil rizkaha betapa banyak binatang-binatang yang tidak membawa ataupun mengatur rezekinya. Allah rezkukah wahai kaum, Allah. Ya Mega Riski, kepalanya dan juga kebara kalian, wahhuas semin alim nadiat adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Coba kalian lihat bagaimana lemahnya sebagian binatang. Terkadang, lanjut dia bilang entung tahu entung sebelum jadi kupu itu, nah yang berbentuk demikian. Punya Riski, nah. Punya rezeki Kadang cacing yang ada di perut kalian Itu kalau keluar sebentar itu dah mati biasanya Lemah Di dalam menjadikan tubuh kita 6 kurus Perutnya besar Cacingan Makanya banyak Tapi dimakan oleh cacing tersebut Mendapat rezeki cacing yang lemah Ya tidak Begitu keluar Biasanya sudah mati sangat lemah binatang-binatang ini -binatang disebutkan oleh Kiai Pelawak itu cecak nah, tidak punya sayap tapi bisa memakan binatang-binatang yang punya sayap, iya tidak cecak makanya apa? makanya nah, nyamuk lalat laron, anda tidak punya sayap seandainya nyamuk itu tidak mendekat kepada cecak kelaparan Nah, cecak kelaparan ya, lemah kondisinya dan juga yang lain bayi-bayi demikian tidak berdaya kalau ibunya tidak ngasih nah, nenek kepadanya mungkin juga berat, tapi Allah jadikan demikian ibu sangat cinta kepada anaknya kutu untuk melihat kutu Nah tinggal di kepala kalian kalau ada. Nah kepala kita sudah punya rezeki, bisa makan. Allah, Allah makan di kepala kita ini. Yang masih kecil liso. Nah ia memelisoh anak kutu yang nempel di rambut yang menjadi putih-putih kecil, punya rezeki dan lain sebagainya. Nah, merzukuh awak iya Kami yang berikan rezeki dan juga kepada kalian. Walat takut lulu Allah dalam khazat ta'imlat. Nah, nah merzukuh awak iya kum. Nah merzukuh buat, nah merzukuh Jangan kalian membunuh anak kalian sendiri. Khazat ta'imlat takut miskin. Kami yang berikan rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Orang Indonesia sibuk dengan KB. Anak dua nanti anaknya lima bagaimana? Rumahnya di mana? Sawahnya dia segitu. Nah, 1,5 hektar kalau ada. Orang Cina itu anaknya yang 15, 20. Orang Arab ada yang anaknya sampai 30. Nah. Ada informasi dari nenek nah kembane anaknya raja di sana itu 40 lebih anaknya. Ya. Nggak takut. Enggak takut mau nempati di mana. Nah. Sumatera masih luas, Kalimantan masih luas ya. Enggak? Bingung cari tempat, ya kalau tinggalnya di ngancara jakupek di situ. <guluh> Nak ke mana? ke nah, ke mana? Nah, lihatlah. Nah, tanah yang masih luas. Nah, sejauh mata memandang di Sumatera itu kelapa sawit semuanya itu. Nah, sejauh mata memandang di Kalimantan hutan semuanya. Nah, bagaimana kalau sudah habis itu orang Jepang bisa mau rumah di atas laut. Bingung-bingung ya enggak? Ini menjadikan apa? Setan meracuni otak kita. Asy-syaitanu a'indukumul fakir wa ya'munukum bil fahsya'. Setan nakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Saramate Madika gajinya itu 1 juta. Kalau dimakan orang empat itu sudah pas-pasan. Bagaimana kalau anaknya sepuluh dapat berapa? Nah itu setan nak ketiakalian. Di Dialah Nabi Ibrahim S.A.W. Faraidum makun tum tak budul. An tum wa abahum al kadamun. Fainnah madul li illa Rabb alamin. Al lahiyul khalqani fahu yadiin. Alladhi huwa yutayminni wa yaskin wa idza maridtu fahuwa yashfiini wa alladhi yumituni sumayhyiini wa alladhi atama'u ayya qawli rabbii khathiaati yaumuddin rabbihabli hikma wa walihkini bis Ibrahim menyandarkan semua perkara kepada Allah Subhanahu wa terangkan kepada diriku apa yang disembah jangan sembah juga anak moyang kalian fa'innahum maksudnya mereka itu adu sebagai musuh saya illal ba'd kecuali rabbul 'alam allazi khalaqani fahuwa dialah allah yang telah menciptakan saya dan dia juga yang memberikan hidayah petunjuk kepada saya fa faraitum matmun a'antum takhluqunahu Amlahmu Khalikul, nahnu kudarna bayna kum mauta, wahnu nusbukin, ala anu baddi alam shalaku manusiakum fi mana ta'amun, waladani mta' min nashat ala, fala ta'zakarun. Terangkan kepada diriku, apa yang kalian pancarkan ini? air mani, kalian menciptakan atau kami yang menciptakan? suami istri itu hanya sekedar urunan nah tapi yang menciptakan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala betapa banyak orang sudah nikah 7 tahun tidak punya anak banyak apa? Banyak. sudah miskin anaknya banyak ya. orang kaya anaknya satu orang kaya tidak punya anak perhatikan di situ kalian menciptakan atau kalian menciptakan kalau seandainya kita menciptakan kita buat hidunya mancung Nah, kulitnya putih, rambutnya yang lurus, matanya seperti buruk pelang. Nah, begitu kan? Ternyata, kadang hidung kita mancung, anak kita pesek. <laughs> Rambut kita lurus, anak kita keriting. Iya apa Kalau begitu siapa menciptakan? Orang tua kita ompong, kita enggak ompong. <laughs> <laughs> Tapi, di perhatikan dalam surah apa itu? Anu kau ternatein aku mula, Nah, kami yang menakdirkan baik kalian itu kematian, wamaanah mas buki dan kami tidak akan dikalahkan. Walaupun tuh fiburujinus saya, walaupun kalian itu berada di benteng yang kokoh. Allah anubadilah masyaakum, agar kami itu mengganti orang-orang semisal -orang dengan kalian. Kita ini antri mati. Nah, maka jangan petendang tenteng kayak orang tak mau mati. Kita ini antri. Ia fulan, jadwalnya mati. Besoknya fulan, besoknya Hanan, besoknya Umar. Nikah <laughs> dia dengan apa? Nikah dia dengan generasinya Hanan, generasinya Umar dan seterusnya. Ya, tidak. Anak-anaknya yang semisal. nah Manusia Moga kami akan membangkit kalian, kalian, kalian tidak mengetahuinya. Hari kiamat, apakah termasuk orang beruntung atau orang yang rugi? Ini yang mau kiamah. Apakah termasuk orang yang korupsi? Nah, yang menjadikan kita nanti sebagian menikul di lehernya onta, ada yang tanah, ada yang sandal, ada yang macam-macam. Nah. Dari sini menunjukkan bahasnya semua diserahkan kepada Allah. Allah dia khalaqan ini, fahwahyadin, wala dihuayutai muni, wajaskin. Dia yang memberikan makan kepada saya, Dan juga memberikan minum kepada saya. Kalau Allah mengendaki, Allah jadikan kalian tidak mampu makan. Orang yang memperangin, yang apa, pecah-pecah itu, makanya sulit. Bagaimana kalau orang sudah, nah, Allah tahan, tidak bisa makan, akhirnya harus diinpus. Banyak mana? Tidak banyak banyak sekali pada jelas ada sebagai manusia yang tidak mas bisa makan daging nah depannya adanya sate milihnya tempe Nah, iya bandar banyak ada begitu banyak Allah tahan sate di depannya tapi milihnya tempe milihnya tahu Pendalam ketika mudanya pokoknya warung nah, tiap saat warung masa tuanya tinggal tempe yang dinikmati Nah, tidak bisa yang lain Allah tahan Wahidah, mana itu? Fahwaisfin. Kalau saya sakit, dia ayam nyembuhkan. Coba orang kaya harus periksa. Nah, periksa ke Singapura sana, biaya berjuta-juta. Kadang petani minum. Nah, parah sudah sembuh. Ya, ya parah mal. Nah, minum apa butrek sembuh. Tapi orang kaya harus ke Singapura, harus ke Jerman dan sebagainya. Ini menyembuhkan Allah. Kadang apa? Nah, Kadang orang yang flu Minum tambah banyak Malah sembuh Ini aneh apa-aneh? Jadi ya, disini menunjukkan yang Menyembuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala Kadang Allah dibawa kesana kemari Nah dibawa dokter Macam-macam Cukup dibacakan al-fatihah Sama daun bidara dicampurkan Sembuh dengan izin Allah Kayak kemarin Kayak kecil yang kemarin itu Kesana kemarin ngambil sampah Ngambil sampah di SD pun juga ambil sampah, dimasukkan saku dan sebagainya, dibawa ke sini nah dibawa ke sini dibacakan oleh kalian Nama al-fatih, yang kecil itu, kalian masih ingat apa enggak? begitu sembuh ngasih sarimi banyak dan dimakan oleh kita juga kalian nah, sembuh ngasih sarimi saya itu banyak sekali nah jadi yang menyembuhkan Allah Taala. nah Ayat ayat firman Allah yangiumitu dia yang mematikan saya dan akan membangkitkan nanti yaumul yang matikan Allah walaupun tukang dukun berkumpul untuk membunuh seorang kalau Allah belum memberikan terbunuh tidak akan mati dari situ yakin ndak usah takut dengan dukun walaupun pakai imamah hitam nan kumisnya 1 meter nah. Sudah orang India, enggak percaya. Nah, bukanlah mengkosong ni. Kalau orang India itu, enam. Ini demikian dia putar di sini. Orang orang Yahudi juga begitu. Kumisnya diputar di sini, kemudian diikat. Nah. Termasuk ketika kita bagian belik itu, nah, belik ada pohon jatuh besar. Nah, undang di sini. Ternyata kedahuluan dukun yang dari mana itu. Nah, jadi suruh kita yang nebang Nah ini bagus ini bisa untuk membangun pondok ini. ternyata kedahwaan orang di sana tukul pakai. Nah, pakai imamah hitam kemudian dikasih di sampingnya itu kupat sama lepet. sama keris sedang ini mantra-mantra baru bisa pohonnya dibelah. Nah. Jadi asahad kedahuluan. Demikian pula wallahi atama ayya filari rabbi khatiati ya meddin dan ia Allah yang aku mengharapkan. Agar mampu diselesa ku nadiamul kiamah pada hari kiamat. Itu yang diharapkan. Al-Bihab lihukmah wahikini bisalihin. Ya Allah, berikan kepada kami itu hikmah. Dan kumpulkan seterah masa orang yang soleh. Ini semuanya, hendaknya disandarkan kepada Allah SWT. Kesehatan yang kita miliki. Rezeki yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki. Kekuatan yang kita miliki. Nah, kesehatan dan sebagainya semua karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula, afara'aytum ma tahrusun? A antum tazra'unahu? Amman yuzari'u? Law nasya'u laja'alnahu tobang, fa taw fayatum tafakkahun, innal mar'um balah mahrumun. Terangkan kepada saya, apa yang kalian tanam? Kami yang menumbuhkan atau kalian menumbuhkan, coba kadang petani itu menanam bibit di, dimasukkan ke dalam tanah. Kadang yang tumbuh separuh aja, karena tidak tumbuh sama sekali. Kadang yang dibuang aja tumbuh. Ayo menunjukkan bahwasanya Allah yang menumbuhkannya. Kalau kami kehendaki. Kami jadikan itu tumbuhan dalam keadaan kering, hancur. Innalillam. Kemudian kalian mengatakan kita yang termasuk orang yang rugi, terhalamkan dari enam kalimatan tersebut. Rabbaitumul maal layta shrabun. Aantum anzatuna munzni. Amnuh muzilul. Lawla sya ujala uja yang falaula taskurun. Maka tidak melihat bagaimana air yang Kalian minum, yang terangkan kepada kami Kalian menurunkan Air dari awan Atau kami yang menurunkan Saya jelaskan Kalau seandainya kita yang ngatur Kita yang ngatur Tentu kita akan jadikan Sudahlah hujan itu setiap hari ahad saja Biar orang tidak pacaran Biar orang tidak sana kemari Hari ahad pokoknya hujan terus. Nah, Biar orang Kristen tidak pergi ke gereja Nah, orang Kristen kalau yang menurunkan hujan sudah terjadikan hari Jumat biar kaum muslimin tidak pergi Jumatan nah begitu orang Yahudi, juga begitu kalau begitu kita turunkan hujan saja pada hari Jumat eh, dan juga pada hari Ahad biar orang kaum muslimin tidak Jumatan orang Nasara ini tidak pergi ke gereja ini kalau yang ngatur manusia ternyata tidak mampu sudah saya sebutkan di baratnya beli namanya manggis. Nah, Rabiang-Rabyong-Rabyong. Ya, Baik lagi. Masyarakat berkumpul. Datangkan dukun untuk menurunkan hujan pada malam Jumat Kliwon. Nah, semua cuma ditarik duit. Nah, dukunnya diundang. Ternyata malam Jumat Kliwon suasana terang, Tidak ada awan di atas. Nah, ndak turun hujan. Itu ndak kabo-kabo juga. Nah, sudah bayar sudah dukunnya ndak bisa nurunkan hujan besoknya masih ngundang lagi. Nah, begitu keadaannya. Ya tidak mampu mampukan hujan kalau saatnya kita. Terun, nah, kita ngatur kita jadikan sudahlah negara Saudi, negara Yaman kita bagilah. Nah, kita bagi, masa turunnya di Indonesia terus. Kita bagi di sana sedikit sedekah. Nah, al tidak bisa nah. Kadang di Saudi hujan Setahun hanya tiga kali Diaman juga begitu nah. Di Indonesia kadang tiap hari hujan Sampai mereka membuat apa Apasanya bulan Januari hujan sehari-hari Desember gede-gede ini -gede sumber nah. Katanya begitu nah. Tapi pernah saya amati Katanya Januari hujan sehari-hari Ini tidak hujan lama ini Gimana ini Berarti keliru nah, penghitungannya Desember katanya gede-gede sumber Ternyata tidak banjir Jadi beranak ragam manusia Nah disini menunjukkan Sekali lagi Ini karya Allah SWT Jadi jangan menjadikan kita Nah Kalau bukan saya ah, Sudah ini gagal semua Jangan begitu Ini kesombongan tidak boleh semua tidak boleh. Kalau Allah menghendaki, sudahlah kalian itu mati. Nah, tidak bisa ngomong lagi. Itu perkara yang mudah. Iza'ar dan lausia ayyakul akum fayakun kalau Allah menghendaki sesuatu perkara, kun fayakun. Jadi, jadi sudah. Alam mati, besok mati. Nah. Tep, ini berkaitan dengan apa? Hidayah makan, minum, pakaian, dan kalau ni Allah Subhanahu wa taala tabillahuna